Попаду. А він усе пі-пі-пі, а я регочуся, як він підскакує, в'ється з болю, пікає, крутиться, перекидається і не може дати собі ради. І так мучу його не раз день і два дні, поки не замучу на смерть. Панич стрепенувся і плюнув, але не говорив нічого. «А я й не знав тоді, – говорив далі Осип, – що той нещасливий щур у пасці, то я сам». Вийду, бувало, між сільські діти, почну з ними бавитися, а вони скоро що зразу до мене. «Панський собака! Панський собака! Іди геть від нас!» А мене так, якби розпеченим дротом, але не в руку, не в око, а в саме серце. Прибіжу додому, хотів би пожалуватися мамі, виплакатися коло неї, а вона сама сидить у куті на припічку, та й плаче, та й нарікає, ой, моя доленько, чи на те ж я росла, як квіточка цвіла, чи того ж я ждала, що мене на старість погонять на панщину, що отаманські канчуки будуть гуляти по моїх плечах». «Чую все, і вже не плачу, сльози з горла капають назад у серце, і печуть там, і дусять, і вертять». Панич понурив голову, але не говорив нічого. «Але раз мав я за своє, зловив щура і взявся мучити його, але якось дверці від пастки не були добре заперті». Як я припік мого щура, як сей кинеться, як не відчинить дворець, як не скочить та просто до мене, як не вп'ється зубами в мою руку. Я зверещав, прибігла мама, рятує, рве скажену звірюку від мене. Та де тобі? Відірвала від руки, він за ногу вчепиться, гризе, калічить. Ледво-неледво вбила його, а мене мусила водою відливати та хлібом та павутиною рани затикати. Відтоді я зарікся щурів мучити. Ну, а нині хотів би й сам мати де з ким такий обрахунок, як той щур зо мною». «Вороже тяжкий, чого тоді треба?» – обізвався панич. «О, тут якась жива душа відзивається», – промовив осип, перескакуючи в веселий тон і випростовуючись. «Се ви, паничу, коби здорові були!» «Чого тобі треба від мене? Говори!» – мовив Никодим, не дивлячись на нього. «Та я прийшов вам сказати, щоб ви не ждали парубків. Вони вам красненько дякують за гостину, але більше не прийдуть на ваші вечерниці». Панич закусив уста. «Ну, що ж, не прийдуть, то як собі хочуть. Я їх досі не силував і далі не буду силувати». «Чи стілько всього ти мав мені сказати?» «Ні, маю ще дещо». І він присунув стільчик близько до стола, сів навпроти панича і, дивлячись йому просто в очі, мовив притишеним голосом. «Ви лагодитеся до повстання?» Панич зірвався зовсім так, як той щур, котрому приложено розпечений дріт до лапки. «Хто? Я?» «Ну, не ви самі, а загалом, панове поляки, по всім краю». «Нічого не знаю про се». «Ей, паничу, говоріть по правді, мене не ошукаєте?» «Хлопе, як ти смієш?» – грубо крикнув Никодим, хмурячи брови. «О-о!» – кепкуючи мовив осип. «Так швидко ви забули всю ту рівність і свободу, що проповідали нашим парубкам. Скоро що до чого, так зараз, хлопе, як ти смієш? Фе, паничу, се негарно і без потреби!» «Мене тим не застрашите, а собі не поможете». Панич затиснув зуби з людості й розпуки, але мовчав. Він готов був кинутися на сього поганця і роздерти, зубами гристи його, але здержував себе. Очевидно, він знав щось і був певний себе, коли поводився так без церемонії з паничем. Що ж таке знав він? «Ну, не хочете ви мені сказати всеї правди, то я скажу вам», – мовив осип. «Отже, 18 лютого має буде повстання, відразу в цілім краю, правда?» «Боже!» – скрикнув панич і вхопив себе обома руками за голову. «Ага, допекло! Чекайте, я маю ще дещо! Поночі уоружені мають напасти на касарні, повбивати або пов'язати вояків, позабирати оружжя!» «Лотре!» – скрикнув панич і кинувся на осипа. «Відки ти се знаєш, я тебе не пущу від си живого!» Осип був спокійний. Він був сильніший від панича, а сей не мав при собі ніякого оружия. Зрештою він знав добре, що одним словом може розбити всю паничеву злість, мов вітер чорну хмару. «Та ви, паничу, не гнівайтеся!» – мовив він, не боронячися. «І вислухайте, що я маю вам сказати, а потім уже робіть, що знаєте!» «Ти ще щось маєш сказати? Ну, певно, адже ще найважливішу річ. Найваж! Боже, додай мені сили! Ото-то-то! Справді сили вам треба!» «Як ви думаєте, від кого я довідався про все те, що кажу вам?» «Від гриця! Ну, то дуже помиляєтеся! Я з грицем лише стільки говорив, що ось тут при вас! В таким разі хіба від чорта!» «Ото-то-то! Вгадали! Бігме, Боже, вгадали!» – регочучися мовив Осип. «Ви були в сяноку вчора, правда? А я був позавчора і довідався про все днем раніше від вас. У сяноку? Ну так, у сяноку. Від кого? Ви ж самі сказали від кого. А по ім'ю його називати не моя річ. Досить того, що не брехав, правда?» «Боже мій!» – скрикнув панич у розпуці. «Що це все має значити? Невже ж би все було зраджено?» «Слухайте, паничу», – мовив далі Осип, переходячи зовсім і поважний тон. «Досі ви бачили в мені ворога, але я не є ваш ворог. Що було між нами, то було, але мені жаль вас. Ви не злий чоловік». «А при тім сама справа, до котрої ви замішалися, дуже погана, сто раз поганіша, ніж вам здається. Я хотів би остерегти вас». Панич сидів, понуривши голову, немовж і іще нового удару. «Видите самі, що всі ваші заходи дуже добре відомі там, де ви не повинні бути відомі. Зрозумійте тепер, що в таким разі зачинати повстання?» «Але ж це неможливо!» – скрикнув панич. Гадаєте, що вас усіх переловлять, поарештують перед вибухом? Ну, певно. Отже, ні. Будьте певні, що ні. А ти як це знаєш? Що вас то обходить? Я знаю щось далеко більше, щось таке, слухайте. І Осип, нахилившися до паничевого вуха, шепнув йому кілька слів. Панич скочив, мов опарений. Ти здурів, осипе, це не може бути. Це правда, але ж це се... мовчить. «Знайте своє і мовчіть! Я остеріг вас! Робіть тепер, що самі знаєте, але мене не видайте! Добраніч!» І він, насадивши кучму на чоло та схилившися в низеньких дверцях бабиної хати, пішов геть. «Осипе, осипе!» – кричала вслід за ним баба. Ну, а що ж буде з тим усім, що я наварила? Де мої хлопчики? Прийдуть зараз. Добре, добре, я зачекаю, додала вона, немов відповідаючи на якісь слова, котрі підшепнула їй її власна душа. А панич довгу хвилю сидів на місці, мов остопілий, не можучи ані ворухнутися, ані зібрати своїх домок докупи. Він був блідий, мов труп. Сьома. В хаті Гната Тимкового сумно, як у могилі. Господаря привели з панщини закривавленого, ледво живого, роздягли і положили на постіль. Стара Гнатиха, ломлячи руки, плаче та заводить над ним, як над покійником. Сусіди, що привели його додому, потішають її, як можуть, оповідають про те, що сталося, проклинають пана. Гнат глухо стогне з болю та не мовить ані слова. Ось відчинилися двері, і влетів гриць, блідий, переляканий». Він кинувся до постелі, вхопив холодну батькову руку і почав цілувати її і обливати слізми, плакав голосно, як дитина. Таточку, таточку, що вам таке? Обізвіться до мене, промовте хоч слово, приговорював він. "Се ти, Грицюню", промовив Гнат, обертаючи голову і обіймаючи сина поглядом, повним любові й турботи. "Боже мій, боже мій", ридав Гриць. «Ось, що вони з вас і зробили! Ось, як вони нас люблять!» Сусіди помалу відвели його від хворого і розповіли йому все, що сталося. Гриць слухав, мов остовпілий. Сльози перестали текти, але з заціплених уст було видно, що в його серці починало закипати щось недобре. Він не хотів нічого вечеряти. Довгий час сидів кінець стола, мов прибитий. Потім мовчки пішов оглянути обійстя і худобу, позамикав двері і вернув до хати. Мати ще сиділа на припічку, хлипаючи і втираючи платком запухлі від сліз очі. «Ідіть, мамко, спати!» – мовив Гриць м'яко, але розказуючи, як господар хати. «А ти, Грицуню?» – «Я посижу, може татові чого треба буде?» «Не муч себе, дитино моя, повечеряй і лягай спати. Я стара, борше встану, бо й так не засну». «Ви про мене не журіться», – мовив Гриць. Мати, помолившися, полізла на піч і швидко заснула. В хаті зробилося тихо. Гриць погасив огонь і сидів на запічку по конець батькової постелі. На дворі було ясно. Місяць заглядав до хати крізь маленькі віконця. Під припічком тяг Цвіркун свою монотонну пісеньку. Старий Тимків застогнав, заворушився на постелі. «Що вам, таточку?» – запитав гриць, схопившися з місця. ти, синку, подай мене води». Гриць подав йому дерев'яний кухлик. Батько напився. Чому не йдеш спати, грицю?» «Не можу, таточку, щось мене гризе всередині. Думаю собі, як то може бути, щоб чоловік чоловіка без суду, без права міг так мучити?» «Його право, синку, панщина!» Хто йому дав таке право? Та й чи справді він має таке право? Не досить, що даємо йому свою роботу, всякі данини, а щоб іще він мав право відбирати нам здоров'я? Що зробимо синку, коли його сила? Адже ж ми пробували спротивлятися, та й що з того вийшло? Збили нас, зруйнували, по криміналах надержалися, та й тільки всього. «Ні, таточку, все не повинно, не може так довше бути», – скрикнув гриць, підносячи трохи голос. «А що ж порадимо, синку? Чи ти думаєш, що ті молоді паничі, що лагодяться до повстання, будуть ліпші для нас?» «Досі я так думав, нині перестав. Знаєте, наш панич хоч певно знав, що сталося з вами, а мені не сказав нічого. Певно хотів, аби я помагав йому намовляти парубків до повстання». «О, та не дочекає сього! Аж тепер я бачу його щирість, його доброту! Поки потребує мене, поки я служу йому, поки він добрий і щирий! О, але я вже знаю, що зроблю! Я їм дам себе знати!» Він говорив швидко, уриваючи, захлипуючися з гніву й обурення. Старий батько взяв його за руку. «Грицю, заспокійся! Скажи по правді, що думаєш зробити!» «Слухайте, таточку!» «Я довідався від панича, що за дві неділі має вибухнути повстання, що пани мають позбирати по селах своїх слуг або й сільських парубків, ооружити їх і з ними разом напасти поночі на військові касарні, пов'язати або й повбивати вояків, а потім позахапувати всі уряди і каси. Це має бути початок повстання. Чуєте, таточку, на що їм треба було нас? А я зроблю їм збитка. Зараз-завтра їду до сянока і...» і все розповім комісареві, нехай арештує їх усіх, нехай і вони закуштують трохи кримінальської саламахи». Старий Тимків застогнав, немов щось укололо його. «Так воно що?» – мовив він ледве чутно. «За дві неділі. І тебе кликав, панич?» «Ну так, виразно кликати не кликав, але я певний, що покличе. А інших парубків?» «Мав нині щось говорити їм, але ніхто не прийшов». «Ніхто не прийшов?» «Здається, Осип остеріг їх, бо тільки Осип один прийшов. Не знаю, що там він говорив з паничем, я лишив їх обох». Довгу хвилю стояла мовчанка в хаті. Далі старий простяг руку і взяв на помець Грицеву руку. «Слухай, синку», – мовив він, – «не йди, Идосянока». «Не йти? Дарувати їм те знущання над вами». «Що ж, Божа воля, нехай знущаються, поки мають силу. Швидко, може, самі пожалують того. А ти своїх рук не погань, своього сумління не обтяжуй. Я певний, що це повстання наробить їм біди, але пощо ти маєш показувати себе злим і нечесним? Панич добрий з тобою, вірить тобі, було би погано зраджувати його. Ну а коли він покличе мене до повстання?» Ні, синку, не буде того. Тепер бачу, що він не посміє. І навіть Богу дякую, що таке сталося нині зі мною, бо, може, цей припадок охоронив тебе від згуби. Тепер я певний, що ані ти, ані жаден парубок із села не піде до повстання. І добре так, нехай іде туди, кому своя голова не мила. Але тобі, синку, мститися на нім нема за що, зраджувати його не потрібно». Гриць слухав батькових слів, похиливши голову. «І все, так, синку, йди. Може мене швидко не стане, то пам'ятай собі мої слова. Панським гарним словам не вір, їх обіцянки май за ні за що. Пам'ятай, що їх Польща, то хлопське пекло». Але, коли тобі хто повірить щось, завірить себе і свою долю, чи то свій чоловік, чи пан, чи навіть твій найгірший ворог, будь усе гідним того довір'я, не зрадь його ніколи. Тільки так дійдеш до того, що будуть тебе шанувати люди, і ти сам собі не будеш мав що закинути. Спокійне сумління, синку, то найстарша річ». Маємо воювати з ними, то воюймо чесно, явно і одверто, але нечесних способів цураймося. Вони ніколи не помагають, навпаки, вони можуть згубити і найчеснішу справу. Гриць, не мовлячи нічого, нахилився і цілував батькову руку, обливаючи її гарячими слізми. Восьмого самого вечора, досить пізньою годиною, старий пан Пшештельський сидів у своїй спальні над якимись господарськими рахунками, коли нараз з лускотом відчинилися двері і влетів некодим, блідий, мов із Христа, знятий. Не мовлячи ані слова, він знесилений упав на софу і вхопився обома руками за чоло, стискаючи його, немов боявся, щоб воно не трісло. Батько дивився на нього з-під лоба, гнівний ще за вечірню розмову, але бачачи, як син важко дихає і закусує уста мало що не до крові, промовив. «Що тобі, Димцю?» – Некодим мовчав. Тільки якесь важке стогнання вирвалося з його грудей. «Сину, що тобі? Чи сталося, яке нещастя?» – вже стурбований промовив батько. «Страшне нещастя, страшніше, ніж я коли-будь міг надіятися». Що, що таке? Говори бо! Все пропало, з розпукою в голосі мовив Никодим. Уряд знає про наше повстання, знає реченець, знає цілий план до найдрібніших дрібниць. А видиш, не остерігав я тебе, не говорив я, що то дурниця, оті ваші печатки, і змови, і втягання різних гулячих графіків, а? Ну, але скажи відки ти довідався так напевно, що уряд знає все? Осип мені говорив, оттепер. Осип? Ну, то в таким разі все брехня, спокійно і рішуче мовив пань. Ні, таточку, не брехня. Осип семи днями був усяноці і розповів мені докладнісінько все, що ми задумуємо. Від кого мігся дізнатися? Адже від мене ні, від гриця також ні, бо гриць ми знає сего всього. Але дещо знає, перебив йому старий пан. Знає, ледве чутно відповів панич. «То недобре. Ну, та вже все одно. Говори далі». Те, що далі мовив Осип, таке страшне, що хіба сам чорт у пеклі міг се вигадати. «Слухайте, урядники постановили собі не арештувати нікого з нас, ждати спокійно вибуху повстання, але вже тепер пускають по селах наказ, аби в хвилі вибуху хлопи кинулися на двори. «Боже мій, що ти говориш?» – скрикнув старий пан. В тій цілі комісари і старости потаємно скликають вітів і урльопників і видають їм накази. По селах мають стояти варти і не пускати нікого, а на випадок повстання слухайте таточку. «Ну-ну», – говорив старий пан увесь тремтячий, мов осиковий лист. На випадок повстання вже розпускають таку вість, що звідня понадходили запечатані накази до кожного староства і мають бути розпечатані аж тоді, коли вибухне рухавка. А в тих наказах нібито стоїть написано «позволити хлопам через три дні нападати на двори, мордувати, мучити, грабувати все, що їм сподобається». Ті слова, висказані Некодимом, холодно, різко, мов неохибний засуд, не прибили і не перелякало старого пана. «Ну, все вже дурниця димцю», – мовив він. «Сього вони не зроблять, сього ніякий уряд не зробить». «А я боюсь, таточку, що зробить. занадто люто вони ненавидять нас, щоб мали завагуватися і перед цим страшним ділом». «А коли би не думали зробити сього, то пощо пускали би між хлопство такі поголоски?» «Як то? то й се ти довідався від Осипа? Розуміється. А йому хто говорив все? Не хоче сказати. Та нам байдуже, чи це говорив йому сам староста, чи комісар, чи який інший урядник. Досить, що там є така думка, і комусь залежить на тім, аби вона розійшлася між народом». Старий пан понурив голову. Аж тепер він почув, як його душу холодною гадюкою обкручувала тривога. «Що нам робити, таточку?» – питав Некодим. «Роби, що знаєш!» – прикро огризнувся батько. «Сам ти помагав заварити цю кашу, то сам думай, як її з'їсти!» «Ви гніваєтеся, а тут не пора на гнів! Треба робити щось, треба рятувати себе й інших!» «Інших? Тобі ще інші в голові!» – скрикнув батько. «Ах, ти непоправний ідеалісте! Інших рятувати!» «Ми самі на волоску висимо над безодною, а ти ще інших рятувати збираєшся». «І кого? Адже я певний, що з них самих хтось побіг до уряду і розповів усі ваші плани. Адже через Духа Святого уряд не дізнався про все». «Ну, я думаю, що поки що не маємо ще чого так дуже боятися», – мовив Никодим. «До вибуху ще дві неділі. Зараз, завтра я поїду до Сянока і остережу наших». Розповім їм усе і буду благати, аби відкликали повстання. Адже ж все грозить загубою не самим повстанцям, а всій шляхті, тисячам невинних людей. А я думаю димцю, що то дурниця. Наплюйте на міг, нехай радять собі, як уміють. А ми завчасу забираємося відси і їдьмо за границю, хоч би тільки на Угорщину. Перебудемо там, доки не мене небезпека». «Ні, таточку, я мушу попробувати». «Адже подумайте, три дні різні! Я здурів би по тому, якби, не дай Боже, справді прийшло до вибуху, а я знав би, що міг остерегти людей, запобігти цьому нещастю, і не зробив того. Все було б обридливо, нечесно з мого боку. Ні, я їду зараз-завтра рано. Сам їду, ніхто нехай не знає, куди і до кого. Постараюся справитися якнайшвидше». Може, застану ще Дембовського всяночі. Все було б дуже добре, бо в його руках усі нитки сходяться. Та сяк чи так, я верну за кілька день, і тоді поміркуємо, що нам робити далі. А ви тут? Ну-ну, вже ти не давай мені ніяких наук, понуро мовив батько. Я й сам буду знати, що маю робити. Тільки ти вертай швидко, поки ще проїзд можливий. На тім і стало». Серед важких думок батько й син попрощалися і пішли спати. Та довго ще один і другий неспокійно кидалися на ліжках, обмірковуючи, що їм робити в тих тяжких хвилях, які мала принести недалека будущина. Дев'ятий. Минули два тижні від того часу. Два тижні страшної непевності і тривоги для старого пана Пшещельського. Некодим, як поїхав, так не мов камінь у воду. Ні вістки, ні чутки про нього не було. А тим часом довкола вставали грізні хмари. Тривожні знаки показувалися скрізь. У селі йшли якісь потаємні наради. Урльопники їздили то до Сянока, то до Балегорода, то по інших селах. Якісь незнайомі фігури показувалися в селі, заходили до війта, оминаючи двір. Сам, серед тої душної атмосфери непевності і вижидання, старий пан сидів, мов зачумлений у кварантані. Ну да, його мучила. Ніяка робота не йшла до рук, ніяка думка не клеїлася в голові. Весь день він ходив по поколях, мов неприкаяний. На подвір'я, на гумно, рідко заглядав. На хлопів якось не то стидався, не то боявся й глянути. Панщина йшла по-давньому, люди молотили, віяли, різали січку, чистили стайні, зносили зерно до шпихлярів. Але панові огидливо було навіть заглянути, що і як там робиться. Він знав, що молотильники дармують, що віяльники крадуть зерно мішками, несуть до коршми і пропивають, та його душа була розбита, знесилена, він не мав сили ані відваги зробити порядок. Правда, раз, коли бачив зганку, як один урльопник, таки при ньому, без сорому і без боязні, набирав скупи жита в мішок, він хотів зірватися і кинутися на провинника» та його зупинили слова іншого урлопника, що, немов не бачачи пана, вговорював злодюшку. «Фе, Максиме, не бери того, не рушай, за пару день і так усе те буде наше». Пан Пшестрельський аж задеревів, чуючи ті слова. Його неясні досі побоювання тепер стали перед ним зовсім виразно, мов грізний привид. Сон його не брався вночі, апетиту не стало. Він переживав страшні дні, посивів за ті два тижні як голуб. А не Кодима, як не було, так не було. Ані вісточки про нього. Ані вісточки про те, чи буде повстання, чи вже вибухло, чи відложене. На дворі сипав сніг, куріло, дороги в горах були непрохідні, замети страшенні. Ані листи, ані газети не приходили до пана. Він жив, мов, у тюрмі, самі самісінький з своєю тривогою і мукою. Серед тих понурих, злобних, як йому здавалося, хижих і наострених на його загибель селян. Що робити? Тікати з села самому без сина, чи ж ждати на нього? Ждати та доки умовлений реченець вибуху повстання вже зближався. А що як Ним не верне і випадки заскочать його тут самому? Пан Пшестшельський надумався, що таки лікше буде самому, поки живий та здоров перебратися на Угорщину. Одного вечора він покликав візника і велів йому на другий день залагодити залубні і дві пари коней. «Ясний пан хочуть десь їхати?» – запитав візник, чухаючися в потилицю. «Так», – мовив нерадо пан. «А куди поїдемо, прошу ясного пана?» «На угорську границю». Візник стояв і чухався, а помовчавши хвилю додав. «То буде трудно, прошу ясного пана». «Чому?» «Заміть, страшенна!» «Коби до лісу, а в лісі замети такої нема!» Ба, коби до лісу, мовив візник, моргаючи значуче. Ну а що ж, хіба все так трудно? Тягаря ніякого, дві пари коней. Та я не про те є, з снігом би ми якось порадили. Ну а що ж там іще? Та не пустять нас. Хто не пустить? Люди? Які люди? Та от, хлопи, хлопські варти. Які варти? Адже від учора по всіх селах на воротах варти стоять. День і ніч вартують, нікого не пускають. Живої душі. «Не вільно без паса, а як панів, то й з пасами беруть». «Беруть? А так арештують, в'яжуть і до староства». Пана Пшещельського, мов би, ножем по горлі шелеснув. «От тобі й на, от і дочекався. Тепер клямка запала, все пропало. Тепер він на ласті хлопства, може кожної хвилі ждати нападу, смерті». Йому пригадалися слова урльопника на тоці «За кілька день усе те буде наше». У нього дух сперло в грудях. Він сидів, мов, уставпілий, дивився тупо перед себе і нічогісінько не бачив. А візник усе ще стояв коло порога, чухався в потилицю, хотів, очевидно, сказати щось, та ж лише, щоби пан заговорив до нього. Але бачачи, що пан, мов, і не видить його, він в кінці заговорив сам». «Прошу, ясного пана!» «Га? Що? Ти ще тут?» Немов зі сну прокинувся, пан. «Чого тобі треба?» «Та я би хотів знати, чи лагодитися на завтра в дорогу, чи ні?» «В дорогу? Яка ж то дорога буде?» «Ні, лишуся вже тут. Маю гинути, то краще гинути дома», – подумав пан. І, перемагаючи себе, ледве чутно промовив. «Ні, не поїдемо». «Добре, прошу, ясного пана!» Я думаю, що все буде найліпше. Нехай ясний пан не їдуть нікуди. Там небезпечно, дуже небезпечно. І він наблизився кілька кроків до пана, і, боязько озираючися позаду себе, лякаючись, аби хто за дверима не підслухав його, мовив притишеним голосом. Хлопи кидаються на панів, б'ють, зневажають. Ай, боюся, що ще гірше буде, відгрожуються страшенно. І наші також. Та наші не так, хоч є й між ними загоріли, але по інших селах страшне щось лагодиться. Що ж, Божа воля, що Бог дасть, те й буде, мовив пан. Певно, певно, та я боюсь, що буде страшне лихо, Коби тільки наш панич він урвав. У старого пана, що сидів при столі, під перші руками сиву голову, бривнули з очей сльози, густі, грубі, як горох, і закапали на стіл. Візника вхопили вони за серце. «Прошу пана, нехай пан не плачуть», мовив він, приступаючи ще ближче. «Може, то ще так зле не буде?» Старий пан сидів нерухомо, а сльози лилися з очей, мов дві річки. «Знають пан», мовив далі візник, я би панові щось порадив. Може би, воно так найліпше було. Нехай пан завтра скоро світ, велять покликати Війта, присяжних і ще кількох із громади, старших і поважніших. Я думаю, що найліпше пан зроблять, коли віддадуть себе і все своє добро їм під опіку. Або дай, нехай пан розмовляться з ними. «Добре, сину», – ледве промовив пан. «А тепер іди». Візник пішов. Пан Пшещельський довго ще сидів нерухомо і думав. Сльози давно перестали плисти з очей, тільки спора калюшка їх ясніла перед ним на цираті до світла двох воскових свічок, мов розлите живе срібло. Пан міркував про своє положення сяк і так, та не міг надумати нічого ліпшого понад те, що прирадив візник. На другий день рано він вилив покликати війта і людей. «Слухайте, війте, і ви люди!» – мовив пан. Чую, що в селі відгрожуються на мене. Скажіть мені по щирості, що маєте проти мене, чого хочете?» Люди не надіялися такої промови і не знали, що сказати. Далі Відь надумався. «Прошу пана, ми не маємо проти пана нічого, і ніхто проти пана не відгрожується. Ми тільки маємо острий наказ із крайзамту пильнувати, аби по селах ніхто не бунтував людей, аби ніякі бунтівники не волочилися». «У мене їх нема». «Так-то воно, так, але де ж панів панич?» «Не знаю, люди добрі, ще дві неділі тому поїхав до свояків, і від того часу не знаю, де обертається». «Ой, не до свояків він поїхав», промовив один селянин. «Знаємо ми добре, куди він поїхав», додав другий. «Повстання йому забагається. Ой, чизни, цісаря і цісарських урядників із граю виганяти!» вже зовсім голосно крикнув третій. «Тихо, люди!» – крикнув Від, «Дайте на я говорю!» «Чуєте, пане, що люди говорять? Ваш панич бунтівник, і ми мусимо його арештувати і відвезти до крайзамту. Скоро тільки покажеться в селі». «Га, що ж, коли такий маєте наказ?» «Такий наказ, острий наказ», – підтвердили селяни. «Бачите, люди добрі, я стан старий, немічний, до повстання мене не кортить, до бунтів не охочий». «Ми пану нічого не мовимо, на пана ми не маємо ніякого наказу. А проте чую, що й на мене в селі відгрожуються». «Га, що ж, ми людям ротів не позатикаємо», – мовив віт. «У не одного ще шкіра свербить від панських канчуків і буків», – крикнув іззаду сміливий голос. «Люди добрі», – мовив пан. «Признаю перед вами, що я не раз був занадто острий, занадто щедрий на ті буки». «Га, що ж, робіть тепер зі мною, що знаєте. Бачите самі, я старий, немічний, нікого при мені нема, я в ваших руках. Віддаюся під вашу опіку. Я не був для вас таким уже надто лихим паном, не одного я рятував у потребі, не одному помагав у слабості, самі признаєте». «Та то правда, правда», – озвалися деякі голоси. «Має хто до мене, який жаль, зазнав від мене кривди, що ж я готов надвородити йому по змозі. У кого недостаток, їсти нема, що топлива хибує, беріть із мого. Беріть, кілько вам треба, тільки не марнуйте, не пропивайте, жида не збагачуйте. Даю вам усе з доброї волі, то й ви беріть доброю волею. А почнете грабувати, то що з того буде?» «Мені зробите шкоду, а собі невигоду, та й ще гріх будете мати перед Богом». Люди вислухали сієї промови і попросили пана зачекати хвиленечку. Вони вийдуть на гумно, нарадяться і дадуть відповідь. Яка вже там була нарада між ними, то була. Досить, що по якимось часів війшли всі знов до покою і Віт іменем громади дав таку відповідь. «Громада приймається того, що пан кажуть». Громада не хоче пана руйнувати. Можуть пан бути безпечні. Що буде треба бідним на прогодовок, то з панського візьмемо, і то не буде ніде записано. Зате громада поставить від себе кількох людей, аби пильнували двора. Ані пану, щоби ніхто не зробив нічого злого, ховай Боже, ані в дворі, аби щось злого проти громади не коєно, от якби пани чвернув, або які інші пани наїхали а якби щось таке робилося в дворі, в таким разі виразно пану говоримо, що громада ні за що не ручить. Є острий наказ усяких бунтівників ловити, в'язати і відставляти до циркулу. Пан Пшешчельський згодився на це. У нього немов камінь звалився з серця. Прикро було жити під хлопською вартою і бути цілком у руках своїх підданих, але бодай не було тої непевності і вічної тривоги. До двора йому вирядили трьох старших господарів, в тому числі старого тимкового, і кількох парубків, втім числі Осипа. При них пан чув себе безпечним, і вони заспокоїли його, що при них не станеться йому нічого. От якби панич вернув тепер, то з ним могло би бути зле. Пан Пшещельський не розумів гаразд, яке то зле могло ждати його сина. Аж геть пізніше він пригадав собі ті слова. Вони були сказані 20 лютого. Селяни, мабуть, уже чули дещо про різню по інших повітах, та не говорили про Сепанові нічого. Х. Було си дня 25 лютого пізнім вечором. Небо ще було вкрите низько навислими олов'яними хмарами, але сніг уже не сипав, вітер не шумів і не курив снігами. Потемніло. В лісах тріщали смереки під вагою снігу, що грубезними плахтами лежав на їх гілляках, і тут-то там з лускотом валився вниз. Було темно, тільки десь десь, на шпилях горбів або на стрімких берегах, ярівся сніг синюватим фосфоричним блиском. У селі було глухо, та, дивлячись з південного боку на ту низку хат, по розкиданих вздовж річки в досить великих відступах одна від одної, видно було ряд золотисто-кровавих цвяшків, все світло, що миготіло з тісних віконець. По хатах ще майже ніде не спали, та зате на подвір'ях було глухо, тільки пси гавкали, та чути було, як у стайнях сопуть та зітхають воли. Тільки на обох кінцях села в луб'яних колибах сиділи купки людей, голосно балакаючи та від часу до часу перекликаючися, все були вартові, що стерегли тут день і ніч. Нудно їм було, бо до їх від людного гірського села не доходила та кровава хуртовина, що так люто перейшла майже по всіх округах Західної Галичини. Того самого вечора гриць Тимків був чогось дуже неспокійний. Він тепер сам був вдома, сам мусив доглядати господарство, бо батько був у дворі коло пана». Розуміється, роботи в зимі для його здорових рук і проткої вдачі було не так-то й багато, і гриць при помоці матері і служниці сяк так давав собі раду. Та сього вечора якось усе не йшло йому влад. Чи то такий уже день був, чи може він почув звістку про те, як мазурські хлопи ріжуть панів, як великими чорнявами купами ходять від села до села, грабують, палять і руйнують двори, мучать і мордують панів. Про все те вже прилетіла в село звістка, але наказу звідня, ані навіть із сянока не було. Люди прирадили держати свого пана під дозором, на грабівництво не хапатися та держати острів варти і чекати, що буде далі. Всі ті вісті кидали гриця в дрож. Ось воно як Повстання вибухло, та ті самі хлопи, що їх повстанці хотіли звільнити з тягарів і з кинулися на своїх добродіїв, б'ють, мучать, ріжуть їх. Що це таке? Як могло це статися? Відки така злість, таке засліплення у людей? Гриць не міг зрозуміти цього і тремтів при самій думці, що й паничник Одим мусив замішатися в те повстання, і, певно, вже десь лежить забитий, замучений, помолочений ціпами або проколений вилами. Він не міг усидіти в хаті, і, надівши кожух та кучму, пішов обійти ще раз стодолу, стайні і всі хлівці. Коли проходив колостодоли, ловлячи вухом кожний, хоч і найлегший шелест, він нараз зупинився. Чи йому причулося, чи справді на найближчому оборозі щось зашелестіло сіном, а потім немов зітхнуло? Одним позирком він окинув цілу місцевість і побачив, що справді до оборога, досить високо накладеного сіном, була приставлена драбина. «Як то може бути? Адже сей оборіг припущений, сіна з нього не береться, той драбини до нього я не приставляв, значить приставив хтось. Агов, знов шелестить. Не було сумніву, на оборозі хтось був, хтось чужий». Зміркувавши все, гриць в одній хвилі прискочив до оборога, вхопив драбину, відставив її до другого оборога, а тоді певний, що незнайомий гість без драбини не злізе, значить сидить на оборозі, мов у лапці, запитав не дуже голосно. «Гей, хто там на оборозі? Зла чи добра душа? Обзивайся!» На оборозі було тихо, ніхто не обзивався. «Я чув, що там хтось є», – говорив трохи голосніше, але все ще здержано Гриць. «Обізвийся, хто ти, бо нароблю крику і покличу варту. Втекти не думай, я драбину відставив». «Чи се ти, Грицю?» – здушеним полушепотом запитав хтось із оборога. «Е, чи то один Гриць у селі?» – відповів Гриць, не можучи пізнати по голосі, хто би се міг бути. «Гриць Тимків, се ти? «Я, а ти хто?» «А ти там сам? Ніхто мене не вчує?» «Сам!» «Я панич Грицю!» – промовив голос із оборога, цим разом виразно і натурально, так що Гриць зараз пізнав його. «Господи!» – майже що не скрикнув парубок. «А ви де тут узялися, паничу? Що з вами? Ми всі думали, що вас уже немає на світі!» «Грицю голуби мій!» – шептав далі панич. «Я вмираю з голоду!» «Ах, Боже мій!» – скрикнув Гриць. «Чекайте тут, я зараз принесу вам дещо попоїсти». І Гриць попередусього приставив знов драбину до оборога, потім метнувся до хати і по хвилі був уже на оборозі коло панича. Чарка горілки, горщик молока і кусень хліба підкрепили панича. Та гриць не сидів при ньому. Він, доторкнувшися його, зараз почув, що панич увесь мокрий, і зараз же побіг знов до хати і приніс сухе шмаття, чоботи, холошні, кожух, та тут же, на оборозі, допоміг паничеві переодягнутися. Тільки тоді, прикривши продроглого сіном і обігрівши його, він почав розпитувати. «Ну що з вами, де ви бували, і що там чувати в світі?» «Страшно, Грицю, страшно! Не доведи, Боже, бачити, ані згадувати, ані оповідати нікому, що там діється!» «Та чекай, чи бачив, хто у тебе в хаті, як ти порався?» «Ні, не бійтеся, ніхто не бачив. Тато в дворі, а мама і слуга сплять». «Тато в дворі? Що ж там робиться в дворі?» «Та нічого, громада приставила людей, аби пильнували двора. Не бійтеся, вашому татові нічого злого не станеться». «Тільки вам не можна показуватися ані в дворі, ані в селі. Знаю все, і для того сюди запхався. Ти мене не зрадиш, Грицю, не видаст на загибель? Що ви, Паничу, я мав би? Ні, що там було, то було, але від мене не бійтеся нічого». Панич ухопив Грицеву голову обома руками і почав цілувати його в очі, в лице, в чоло, а Гриць чув, як на його лице з Паничових очей капали гарячі сльози». Та що ви, паничу, заспокойтеся, розповідайте, що було з вами, як стоїть справа. Ах, важко зітхнув панич. Пропала наша справа, надовгі літа пропала. Страшно помстилася на нас наша неоглядність. Скористали з нею вороги, і поки ми снували рожеві думки про побіду, про відбудовування відчини, вони острили на нас ніж і ввіткнули його в руки темного брата. Того самого, що ми хотіли потягти за собою і попхнути на ворога. «Значить, Осип правду говорив?» – понуро мовив гриць. «Страшну кроваву правду! Якби ти знав, що там виробляють з панами, як там катують, мучать, знущаються, як возами везуть накидані в суміш тіла повбитаних і ледво живих, а за возами, по гостинцях, кроваві річки лишають. Боже, я бачив все на власні очі, і здається, що від того виду ніколи в житті не засну спокійно». Ну, але де ж ви були, як вирятувалися? Ах, краще й не згадувати, зітхнув панич. Поїхав до Сянока, там не лад, ніхто нічого не знає, балакають багато, гуляють, мов на празник готуються. «Говорю їм, на що заноситься, сміються з мене, із дурня. Та знайшлися два-три розумніші. Кажуть, все може бути правда, але ми самі не можемо нічого змінювати. Наказ є, 18 лютого починати повстання, і того мусимо держатися. Час уже короткий, але, може би ще далося щось зробити. Їдь до Ясла. Поїхав я до Ясла, там те саме. Їдь до Тарнова, там головна коменда». Поїхав я до Тарнова. Все забрало тиждень часу, а що муки, невигоди, гризоти. Приїхав, поки допитався до тих комендантів, знов день минув. Говорю їм, так і так. Кажуть, бачимо й самі, що недобре, та вже пізно не спинимо руху по всім краю. Аж тут бух, із Кракова йде коменда, що не вісімнадцять, а двадцять вибух. От тобі й на! Настало цілковете замішання. Кому давати знати? Хто повідомлений про сю зміну? Нічого не знати. А тут з усіх боків вісті, що народ по селах буриться, варте стоять і не пускають нікого. Жиди дають людям горівку задарму, старости скликають війтів і урльопників, балакають з ними щось до пізньої ночі. Бачу я біда. Згадав про тата, що тут лишився сам і, не дожидаючи кінця, подався назад». Та вже в панській одежі годі було рушитися. Перебрався за хлопа, бороду зголив, вуси обстрих коротко, роздобув воза без драбинок, ніби по дрова їду, та й рушив. З тяжкою бідою добрався до ясла, та тут уже наскочив на запусти. Попав у хлопську чорняву, в саме пекло. Якраз там пару дворів спустошено, кільканадцять людей помордовано. Вхопили мене з фірою і, не питаючи багато, навантажили мій віз тими трупами. Я пізнав між ними кількох із тих, що перед тижнем балакали зі мною і сміялися з мене. Як то мені було вести їх на своєму возі? Я не міг витримати довше. На однім нічлізі, коли вся купа хлопів була п'яна, я взяв одного коня, ніби веду його напоїти, та за селом сів на нього та й чкорнув. У мене був значок від ватажка тої чорняви, хлопа Шелі. Де мене спиняє варта, там я показував той значок і говорю, що везу пильні вісти в Сяніцьке, щоби й тут починати гулянку. І всюди мене пропускали і бажали доброго успіху. Отак я приїхав аж до Сянука. Але тут у однім селі мене пізнали. Щастя, що я був на коні. Кинулася за мною погоня та не догняла. Але я зміркував, що далі годі мені їхати селами. Я продав жидові коня і рушив у гори стежками. Три дні я йшов, копаючися по снігах, не бачачи душі живої, ночуючи по оборогах. Сотки разів я вже лагодився вмерти, чи то в снігових заметях, чи в вовчих зубах. Та дав Бог, що все якось минуло. Я добрався до нашого села вчора коло полудня, просидів до вечора в лісі під смерекою, позираючи вниз і не знаючи, що тут діється. Бачив, як варти ходять по селі, а коли смерклося, прокрався на ваше обійстя і виліз на оборіх, думаючи: або вмру тут, або діждуся тебе, Грицю. Гриць з правдивим співчуттям слухав Паничевого оповідання і при кінці горячо стиснув Паничеву руку. «Ну, Богу дякувати, що ніхто не бачив вас», – мовив він. «У нас можете бути безпечні. Навіть як мої старі дізнаються, то я певний, що вони не зрадять вас. Перечекаєте тут, поки все успокоїться». «Ні, Грицю», – мовив панич, це не може бути. Мені не можна чекати». «Як то не можна? Боятеся мене?» «Ні, не боже. Я ж тобі казав, що в однім селі Колосянока мене пізнали». Я певний, що зараз про це дали знати до староства. А в таким разі не нині, то завтра можна надіятися в село комісара з ланцдрагонами. Ну і що ж, чай же тут не знайдуть вас, мовив гриць? Дуже легко можуть знайти, всі в селі посвідчать. Що я з тобою товаришував, ну то вони, не знайшовши мене в дворі, перша річ підуть сюди і будуть шукати. Так що ж думаєте робити? – запитав стурбований гриць. Мушу тікати далі. Куди далі? На Угорщину. На Угорщину? Бійтеся Бога! Як же ж ви тепер дістанетеся на Угорщину? Через верхи, бо на сянок нема що й думати. А через верхи ще тим менше, там сніги, стежок не видно. Що ж діяти, коли мус? Ні, це не може бути, мовив Гриць. Я знаю ті стежки не так, як ви, а якби мені хто тепер казав іти на Угорщину, то я би розсміявся йому в лице. Це ж очевидна смерть. По горах тепер ще снігом курить, не то що тут, і не швидко там потепліє, ні, про це нема що й думати. А я таки тут не лишуся, уперто твердив панич. Подумай, зловлять мене тут, то не тільки моя смерть буде, але й татова. «Ну, все ще хто його знає? Не потішай мене, Грицю, тут не потіхи треба, а доброї ради. Я вже пізнав, що то значить потішати себе пустими словами. Ти мусиш провести мене на Угорщину?» «Се не може бути, говорю вам. За тиждень, за дві неділі, коли сніг по горах ствердне або розтає троха, то ще так, але тепер, після такої страшної сніговиниці, ані гадки». Ну, то сховай мене в яке інше безпечне місце, десь далеко за селом. Гриць почав думати. Добре, мовив по хвилі, це вже не те, що на Угорщину йти, це вже можна. Знаєте, заведу вас під саму полонину. Там серед ліса є сіножать над потоком. На тій сіножаті є кілька повних оборогів. Там собі увніздитися і пробудете, доки буде можна, а відтам можна буде вернути назад додому або й на Угорщину, коли настане ліпша хвиля. Відтам уже недалеко, через полонину та на Бескет, та й границя. Панич згодився, почали оба міркувати, що як треба приготувати для сієї дороги. Подовшій нараді стало на тім, що завтра гриць піде до двора, нібито закликати батька додому, а сам лишиться в дворі, постарається оповісти все старому панові і зажадає від нього для панича стрільби, пістолетів, пороху та набоїв. Ану ж звір у горах наскочить, або й лихі люди. Трохи грошей, кілька хлібів, сиру, масла і що там ще можна буде дістати». Все те треба спакувати в бесаги, і аби до вечора було готове. А вечором, аби ніхто не бачив, гриць забере все з двора, принесе сюди, і смертком оба рушать у гори. А панич весь день пробуде на оборозі, відпочене і покріпиться для нових невигод. Як прирадили, так і зробили. 11 Два дні і одну ніч Гриця не було дома, і ніхто не знав, де він подівся. Пан пустив його батька з двора на господарство, тим більше, що громадських опікунів йому не було вже потрібно, в дворі були інші опікуни». Тої самої ночі, майже в ту саму пору по заході сонця, коли гриць з паничим, прокравшися за гумінками та гори потоком, рушив у гори, з протилежного боку в село приїхала компанія вояків під проводом офіцера і комісара від староства Сянока пана Курцвайля. До староства донесено, що в околиці бачили небезпечного революціонера Никодима Пшетштельського, що він утік в напрямі до Батьківського села. Отимто староство забажало мати його в руках і задля сей мети вислало в село оцю незвичайну команду. Нема що й мовити, що команда не застала вже панича в селі. Даремно вояки зараз по приході обступили двір, даремно комісар з офіцером, війтом і присяжними перешукував старанно двір і всі двірські будинки, не виключаючи оборогів, стогів сіна, стирт соломи і оденків. Панича не було. Ще більше здивувало пана комісара те, що хоч і як остро він розпитував старого пана, людей, що вартували коло нього, віта, присяжних і вартових, що днювали і ночували на вулиці, всі вони божилися і присягалися, що панича від кількох неділь не бачили на очі, що він поїхав геть і досі не вернув, а де тепер обертається, цього ніхто не знає. Комісар почав гніватися. «Не може бути! Не може бути! Я маю певну відомість, що він перед двома днями пішки в хлопськім убранні вернув до села». Ми його не бачили, вперто в один голос повторяли селяни. «Що ж, хіба б його де в лісі звірі з'їли?» – кричав комісар. «Та якось і про звірів тепер не чувати. Ну, то він мусить бути в селі. Може, хтось селян сховав його, я мушу дістати його в руки і не вступлюся з села, поки його не дістану». «Війте, завтра скоро світ, ідіть, беріть моїх вояків і розвідуйте по селі, чи хто не бачив його, а де би був хоч найменший знак, робіть ревізії, шукайте і мені дайте знати. Я тим часом квартирую в дворі, а вартові нехай мені пильнують уночі, щоб і жива душа не вискочила з села». Та даремні були всякі пошукування і розпитування в селі. Панича ніхто не бачив, ніхто не чув про нього. Аж переходячи попри хату Гната Тимкового, що стояла на високій збочі за потоком, Віт нараз, мов, догадався чогось і, перейшовши кладку, потюпав підгору, поки дійшов на Гнатове обійстя, а ставши коло вікна, застукав костуром у варцап. «Гей ви, Гнате! Дома ви!» – крикнув. «Дома!» – обізвався голос із середини. «А ви, нов щось вам маю сказати!» Гнат надів кожух і шапку і вийшов із хати. «Чи дома ваш парубок?» – запитав Віт. Гнат пошкробався в голову. «А нащо вам його?» «Та треба, пришліть мені його сюди». «Та тяжко буде, пане війте, мовив заклопотаний Гнат. «Десь, як від учора пішов, так і досі нема». «Як то нема? А де ж пішов?» «Та не знаю. Вечором жінка прийшла до мене до двора. Каже, ходи, старий, бо десь гриця нема. Я вже вечором сам і худобу напоїв, і їсти подавав, він і не ночував дома». «Ова», – мовив Віт. «Де ж він міг подітися?» Не знаю, пане війте, мовив Гнат. Ми вже з жінкою журилися, не знаємо, що й думати. А панича тут у вас не було? Панича, а хіба ж панич вернув? Я його не видів. Війт, зацікавлений сею новиною, вступив до хати, розпитав гнатиху, далі слугу. Жадна з них не виділа панича, жадна не знала, де міг подітися гриць. Вони обівчора пряли весь день. Гриць пообідав і пішов кудись, думали до худоби, та коли надвечір служниця пішла кликати його їсти, побачила, що худоба стоїть голодна, а гриця нема. Відь подумав хвилю, далі мовить. «Гаку, мегнате, ходіть зо мною до двора». Гнат зібрався і пішов. По дорозі війд оповів йому про приїзд комісара і вояків і про пошукування за паничим. Старий Тимків дуже перелякався і явився перед комісаром з таким заляканим видом, мов не знати, який тяжко винуватий. Та комісар був тямущий чоловік. Він швидко побачив, що з цим старим нема що говорити довго. Але оповідання про Грися зацікавило його» почав розвідувати у селян, що це се за Гриць, і довідався таке, що в його голові відразу блисла думка. Ось тут і є правдивий слід. Гриць був найщиріший приятель панича в селі, в останніх часах його майже невідлучний товариш. Він, звичайно, їздив з ним до сянока і по різних околишних панах. Та найбільше зацікавило його те, що вчора з дому він щез зараз пополудні, а вдволі бачили його надвечір уже по відході його батька додому. Він приход... Він до батька щодень, то й ніхто не звернув на нього уваги і ніхто не тямив, чого він приходив, коли і куди пішов. Усе те зацікавило комісара і, не надумаваючися довго, він пішов з вояками і купою селян робити ревізію на Гнатове обійстя. Недовго й шукали. До високого непочатого оборога ще була приставлена драбина, а вилізши по ній, зразу знайшли гніздо, де ночував панич, знайшли заритий у сіні його мокрий мазурський одяг. Гнат у коморі не дорахувався своєї гуньки, кучми, кожуха, чобіт і шмаття. Одним словом, не лишилося ані найменшого сумніву, що панич справді був у селі, і то на Гнатовім оборозі, і разом з грицем у саму пору забрався». Гнат і Гнатиха лиш руками об поле вдарились. Комісар не знав, що діяти далі. Чи бігти в погоню, та куди? Чи чекати на місці, на кого? Панич, певно, не верне. А гриць? А ну ж оба вони втекли на Угорщину. Та й що, властиво, такого страшного зробив Панич, щоб трудити за ним компанію війська по горах і снігах? Комісар пригадав собі точку своєї інструкції – зібрати відомості про переступну діяльність Никодима Пшещельського в його ріднім селі. І, помістивши своїх вояків у дворі, почав тягти протоколи з усіх, починаючи від старого пана, а кінчачи на сільських парубках і дівчатах. Ціле село тремтіло. по хатах голосили жінки, плакали дівчата, люди ходили як потруєні. Протоколи під військовою асистенцією в тих часах то не була така проста і невинна річ, як би могло здаватися. Як усюди в панщинних порядках, так і тут в роботі були буки. Вояки не могли їсти хліба задарма. Кожна найменша суперечність у зізнаннях вияснювалася на лавці під буками. Вияснювалася, ні, плодила десятки нових суперечностей, тягла нових свідків на ту саму лавку. В міру пролитих сліз і поламаних патиків росла купа записаних, по-німецьки, аркушів паперу, а провина паничани Кодима збільшувалася від простого підозріння до розмірів злочину державної зради. Першого дня до пізньої ночі тяглася та інквізиція, тяглася й другий день. Напаковано повний шпихлір людей, що з цієї або тої причини видавались комісарові підозреними. Між першими арештованими була Грицева мати, хоч вона клялася й божилася, що панича на своїм обійсті не бачила і нічогісінько не знає арештовано й служницю. Старий Гнат сам один ночував у своїй хаті, коли нараз опівночі хтось злегка застукав до вікна. Це був Гриць. Батько впустив його до хати, засвітив, позаслоньовавши вперед вікна і зирнув на нього. Гриць був увесь мокрий і присипаний снігом, але при спокійний і веселий. «Де ти був?» – спитав батько. «З паничем», – відповів гриць. «А де ж панич?» «Далеко, може вже на Угорщині». «Ти відпровадив його?» «Так». «А він не казав тобі йти з собою на Угорщину?» «Ні, пощо мене там, я допровадив його до границі». «Ну, передягайся ж живо та обігрійся», – мовив батько. «А де ж мама? Де Маринка?» «Не питай, передягайся. Ось тобі шмаття. Ти, певно, голоден». «А вже ж голоден. Ну, то знайдемо щось повечеряти. Бачиш, я нині сам і за господаря, і за господиню, і за слугу». Старий рад був, що син вернув. Він не турбувався тим, що стара і служниця ночують у панськім шпихлірі. Він знав, що вони нічого не винні і що їх пустять». А що буде з Грицем, про це він також не дуже турбувався. Добре, що він тут, коло нього, що вернувся». 12. Другого дня, поснідавши, обійшовши худобу і позамикавши хату, старий Тимків і Гриц пішли до двора. Комісар уже був при роботі, пишучи протоколи. Коли йому донесли, що прийшов старий Тимків з Грицем, він аж підскочив і кинув перо на стіл. «Видіть його сюди!» Десятників провадили Гриця. «А!» – мимоволі вирвалось з уст урядника. Грицева незвичайна врода і смілий інтелектуальний вираз лиця зворушили його. Урядник устав і підійшов до парубка. «Як називаєшся?» «Гриць Тимків». «Кілько тобі літ?» «Дев'ятнадцять». «Умієш читати?» «Писати?» «Вмію». «Хто тебе навчив?» «Мої татуньо. Комісар пильно вдивлявся в грицеве лице. Воно було спокійне, полонинський вітер ще пашив на ньому здоровим рум'янцем. Комісар сів на своїм місці, прилагодив собі чистий аркуш паперу і, обертаючися до Гриця, мовив: Слухай, хлопче, маєш говорити правду про все, що тебе буду питати, розумієш? Розумію. Пам'ятай собі правду, чисту правду. Коли тебе виловлю на однім маковім зеренці неправди, то буде біда. Ти бачив на подвір'ї лавку і купу палиць?